Párizsi forgatag fül, most bajban vagy. Gondoltam magamban. Aztán elnevettem magam, hiszen ez már az őrület tetőpontja volt, hogy én is úgy szólítottam magam, mint a papa. Többen jöttek szembe karkosarakkal, így hát rájöttem, hogy itt lehet valahol a piac. Megláttam egy plakátot a járda szélén. Egy ismerős arc mosolygott rám. Hirtelennyében azt hittem, újra otthon vagyok. Sara Bernál fellépése Hirdette a falragasz, és egy bájos nőképe volt a betűk közé nyomtatva. Á, a nő a történelem könyvemből. Kiáltottam fel önkéntelenül. Valaki elkezdett kuncogni a hátam mögött. Megfordultam, és egy fekete hajú, vékony fiú állt ott. Te bolond vagy! Állapította megköszönés helyett. – Párizs legnagyobb színésznőjét bámulod éppen! – bökött koszos kezével a plakátra. – Szia! Én a XXI. századból jöttem! – mondtam, és leeresztettem a hátizsákomat a vállamról. – Na, ugye megmondtam, hogy bolond vagy? – kiáltotta diadalmasan a fiú, és összépfogta magán a kabátját. Elég ilyen kórásznak látszott, de minden esetre ő volt számomra a legszimpatikusabb ember. A múltban. Hallottál már olyasmikről, mint az autó és a röng sugár? kérdeztem, hát, ha ezzel sikerül megingatnom a magabiztosságát. Hát persze, válaszolta. Sejtelmem sem volt arról, hogy 1895-ben már mindez nem volt idegen, még egy utcakölyök számára sem. Nézd, fárasztó vagy is koszos, és egyáltalán nem akarok veled beszélgetni. Ha dartam egy szuszra, ő pedig szó nélkül otthagyott. Hm, bánom is én, gondoltam magamban. Legalább nyugodtan töprenghetek azon, hogy mihez kezdjek. Először is talán kellene valami ruha. A csíkos pólomban nagy feltűnés keltettem, mindenki annyira bámult. Hirtelen a piaci nyüzsgés kellős közepén találtam magam. Kipirosított almák, mosolygó krumplik és zöld káposzták kínálták magukat, és valahonnan főrtelmes sajca árat Magamban arra gondoltam, milyen jó, hogy nem nyáron cseppentem vissza a múltba, akkor milyen büdös lehet Párizs. Nevet nem kellett, és azon is, hogy mit szólnának a falatnyi bikinimhez, ha már ez a póló is olyan muris nekik. Kellene valami jó kis csipkés cucc. Hosszú uszályos ruha megkalap, és azzal mennék vissza a jövőbe. Mit szólna Zsuzsi és a többiek? Gondoltam magamban. De aztán eszembe jutott, hogy talán sosem láthatom többé őket, ezt pedig olyan rémülettel töltött el, hogy megálltam. – Gyerünk, Mari! Ragad meg azt az almás kosarat is, gyere utánam! Szaporán! Az úrnőm almás rétes kíván enni, igyekeznünk kell! Menj dörgött rám egy nő nőszemély öblös hangja. – Nekem szólt? – kérdeztem, mert nem voltam benne biztos. – Hát kinek, te lustaság! Te aztán szedd a lábad, mert a nem siess, csak a felepész kapod meg! – Rikácsolta és ugyanúgy hátba vágott, mint korábban Polin. Nem mertem nemet mondani, engedelmesen cipelni kezdtem a jókora kosarat. Most látna csak anyu, aki arra sem tud rávenni, hogy elmenjek teért a boltba. Minden esetre arra gondoltam, hogy a pénzt félre teszem, és veszek majd valami ruhafélét. Hová, hová, jövő kisasszony! Tűnt fel mellettem az előbbi fiú, miközben igyekeztem lépést tartani a szakácsnővel. Hagyjál békén, mondtam dühösen, de a fiú nem tágított. Én zsram vagyok, és a múltból jöttem, mondta, és elkezdett úgy ugrálni körülöttem, mint egy majom. Rezdenéstelen arccal mentem tovább. Te elhiszed, hogy az ember a majomtól származik? kérdezte váratlanul, de mielőtt bármit is válaszolhattam volna, kikapott egy szép, fénylő almát a kosárból, és egy szempillantás alatt megint eltűnt. Kérem, nem bírom már ezt az izét cipelni, nem állhatnánk meg! kérdeztem a testes nő szemétől, de olyan szemekkel nézett rám, hogy mukkan is mertem többet. Végre valahára megérkeztünk egy nagy, szürke ház elé. Szép kovácsolt vaslánpólszlopok álltak a járda szélén. Annyi ablaka volt a háznak, hogy meg sem tudtam számolni. Elképzeltem a pillanatot, mikor belépek a nagy, dízes ajtón. Vajon milyen lehet belül ez a ház? Hé, hey, te! Te ostoba! Hová mész? Ragadta meg a karomat a nagy darab nőszemély. Elment az eszet, hogy a főbejáraton akarsz bemenni. Mit gondolsz, mit kapnánk a méltóságos Sivalier úrtól, ha betennénk oda a lábunkat? Törögte, és én nagyon megijedtem. Nem tudtam, mi az az oda, de nem is volt módom sokat töprengeni ezen, mert a szakásnő maga előtt lögdösött, és elterelt egy hátsó bejárathoz. Sötét, dohoszagú folyosón mentünk át, és nyíben egy nagy, tűzforró helyiségbe értünk. Csak néhány szempillantással tudtam felmérni a konyhát, mert hogy odaérkeztünk. Középen vastűzhelyeken nagy fazekakban rotyogott mindenféle étel, és a kemencét is befűtötték. Olyan meleg volt, hogy szinte én is megfőttem, csillogó rézedények lógtak a falon, és négy-öt cseléd is ott üsténkedett. Mint a mesében, gondoltam, és nagyot korgott a gyomrom. Ne szedtek is mi haszna, mondta a szakásnő, és a kezembe nyomott egy darab kenyeret. Nem kaphatnék hozzá egy kis magyarókrémet? Kérdeztem, és alig tudtam elugrani a nyakleves elől. Magyarókrémet? Nézzétek ezt a szentelen, majd adok én neked magyarókrémet. Nesze, itt van a pénz, és tűnj el innen, mondta a szakásnő, és karon fogva kipenderített a birodalmából. Annyit még hallottam, hogy az egyik konyhalány azt kérdezte, Milyen az a magyaró krém? De senki nem válaszolt neki.